کتاب الایمان داوین پرسیج کوم دا نېتسام بل کتاب او سنت ورسره لې بیان شي د ټول طالم کلو په طهارت راځي په دغه نصا ییزیکل کې د دې سره مناسبتدار مرقي کتابونه ایلمو اهلم بیان وسو ایلمو د باتن د صفای سرطالق لار وو څو چې ګنده نو ظاهری پاکی ظاهری ذکر کوي دره مراصحاب دادې چې دین سو هیڅ یو ګټه دی یو ان تفایدیات په نوې عبادتو موږ په ذکر شو او څو عبادت ذکر کړي منزور. منزور عبادت کو پیلو نوم هم هغه مونجو مونجو دغه مون مخلوق د عبادت جامعه او مون شیل نورولو اقسام د عبادت جامعه او موز موقوف و طوحارت و او دیو جنه طوحارت و او تمخت زکر کئی اندازی کم دینا دید دوی محیسه شروش شو و چهو عباداتو او موقوفن لیه دیو عبادت صلاح و طوحارت و طوحارت زکر کیه. اولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ لے بنا مطابق <تصفيق> سعادت دے انسان اب سلور و قبر و باندنی اغیتا روح سول اخلاقهم و توحارت دے اقباط دي سمع حقا وعدادت فطهارة سررادية تشبه بالملكوت حوق الإخبار سررادية تتملع إلى الجبروت فطهارة زريلة فتشبه بالملكوت به حالت سر انسان مشابه کی دی ده ملائکو سارا فحارت بارا کی اللہ تعالیٰ ذکر کلی دی شو خلق گریه قسموی دی یو چه کم دنو آگا کم زنی او فکر کوي د بهیمیا سپنج نه خلاص شي دغه روحانی ترقي وشي او موکانته ورسي د دې کمنو منځلیک شي پسې لک د ملایکو کې په هغه حالت کې د لذت مخصوص شي او حینې و د محصول شی بیا نه سپایې کی واپس څنګه نو به حالت تر شي په دواني بوجی دیووی چې داسوون د کار می او کړې چې دا ربرنی حالت سره مشاويه چامخ کی کممزی کی پیلشی او ما باقی کسی کمدنو اگر سا مشاقی حد لگلی نو آغاز کمدنو طوحارت کی پاکوالی سرے پاکیو کی نو دبا دی ذہن انشراح راشی او دیو سرور مخصوص کی او انشراح راشی و سرور مخصوص کی دا بی او وی او صلاحی د متصمر چې له محمد سعادتنا په طهارت پایدی واخلی معلومی دي دا په یوه پچسببان دا حاجی کوم او دا غی اسرار او پچسببان دې توهارت حاصل کی نو قوم میجګندنه خبره د محرر صادق بالکل رښتینی درېم تسان چګندن واه چې احمد الدین له نو خبر خو حکم نشو داس کوي بس علاوه د شروع کی د دنیا کی د تداوی څخه روحانی فائدہ معلومه نشي ذخیرت ثواب ده نه محرومتي ذخیرت ثواب و ته ملو شي ته طهارت چه ده ودا وند دبروش زینو ندي او بد تحرستان الانجاز او دویم درم تحارت تی تحارت عنیل او ساخن نابتتی کل بدن یو تحارت عنیل احداث تی سڑیز بیو دسائینا زان پاکیت دا قلقور کی دو قسمه دیتا ایک ایو حدث اصغر دی او بل حدث اکبر دی حدث اصغر دی او بل حدث اکبر دی حدث اصغر داشت کندنو انسان نی دیش کلا او د اسماکې ضرورت محسوس کړي نه د طبيعتي او موجي يا موجي چې کله چې څنګه نو او آب د اسماکې نه د ذړنه او موج ختم شي يا موج ختم شي همدارنګه او لکه او د اسماکې دغه او د اسماکې حاضر و دار دير رواق دار دي دا سوزة لزمورت بخدر شو دار دير رواق ما دي دواجن دو اداف بي عدسی ورنساق شو او دي دوار مقابلات دي كراغ طوحارت صغرات طوحارت صغرات و یو بانی غسط از عوضای صلح سمین زل او ف یو بانی نسارا لاسونا مخوفی وی جلی او بستر بانی ما دا زائیون چی او اخکارت که دل هم دیرو. او دا د بدن بدنو سر بدن که نشاتو پیدا که چه ده او ونزی نو بدن کی نشات پیدا شي او اسیم خانند دخل کو دی چه چرت ده غرس ملاقات لدی نزان صفا کی خبی صفا کی لسون صفا کی مخصفا کی نمشل دیم ده انا ملاقات لدی با پکار دادا چه ده اقراف ده بدن صفا کې دی تخیر ایم ذر راتو عادتی پو پاکوالی تی مشقتون نو طہارت کی مشقت نو دا حدث ای اتبار مقابلہ تی طہارت سغرارا لی دو ایم حدث ای اتبارو چاگا چی کم دنو حدث سڑی رنگ پی خیدلا چاگا وروز دمانی او یا چې څنګه نو هیڅ و دا وی د بدن دې پنده بدن باندې څه دو او بدن ما باندې څه احساسې دو زکات چې دا چې پنده نو د دې د دا د برهېهت له یو دویو جنا وې کچېر تا یو توثی ته خبره کو دي یا زیاد او ښکاريزه نه ورته صالح ور کړې نه او خشي کم نه په او نه ودلګ دی په انځري نه به هرتا او ز خپل همجين سوسره استلای کوي او یو نه یو ځل نیم دې دې چې کمدنه ذ خپل اونサー سره ميلو شي وزن او خپل تعلیمي شي اکر تعلیم برادر نشي هیڅ زه ګداد به اهمیت څنګه نو دې اعلی مرتبه ده دې لپاره طہارات کبرا شو طہارات کبرا چې سالم بدن مرده تشبه بالملکوت رامعات شی اگر رامعات شی گنینا دا جماع سر او دا قروش دا سره سر او دا منی سر اغیر سر باہیمیت دیر قبی کی گی و دا سکتان او بیا چې دنو چې سفا کی ولامی غسلو کی نارا ملکیت تعودو کی د پاک طہارت صغرا کی قودل شو مې یو بل حادثه اکبرو دا حادثه اصغره مقابله کی طہارت صغرا او دا حادثه اکبر مقابله کی طہارت کبرا او دا دوا طہارت ہونا داسې کم ده نو په زماینه مجوسیانو کی امداؤو او پر دین اسماعیلی کی امداؤو چکم پاگی کی داستے حکماء خلقو ماغی وزی کمدنو نغنو کردی نه سفاگو کردی دن گندہ بنا کردی دن او پاکی کول او غسل کو کول کو بے کول دا داگی پر دین شریعت دغیث اصلاحیات او قرن طریقې برابر طهارت په احادت په وحاصل تو ریپور داوالنی که سموت او طهارت باندې احداث دنه طهارت انل انجاس چې بدن مسللی صوبد مسللی مکان د مسللی دار در دا پلی تین پاکوی طا حرقان الانجاز کپری دی شکم دنو پاکی وی پاکی او بدن دی پاکوی انا شعور کی مٹیا او ټول خان کی او یا چې دنو سلسل بول بی ماری دا یا ندا ازا قطرون ایتو الخاختت خواده او دن دن لبوی خیجی کیا جی کم دونت احتلام شیده پا خاختاگی ده پاکستان نقشده او دید آبی سره موسکی من دا جامع پاکی کول پاک کول ده جامع جامع پاکی من طاها دا صوب المسولی عن الانجاز بین دا مکان ور ایران بنو دري چې کوم ځای ده هغه په پاکي ابسي پاکي د بدن د موسولي څو د موسلي مکاند د موسولي دغه د نجل تتونونه د کنداګونې سوي پاکي دله طهارات عن په بدن, غا خیر اونا غا خیر بدن, بدن خیری. خیری تو حالت دا وخیرونه چې هغه خيري چې بدن کې را شي بدن کې راځي خيري نو یو خيري چې سپین طالب تور شوی او دا شته چې ټول او خاور وبان خاطرې وی بوځي چې خيري درته شي او چې به لا تاسو مولوي زحسين تعداد اوجوبه الله <سؤال> نه نه نه راغلي او هغه په متشریه دا درو ورن جدار قسمت تر جوړ شي ته خبر شته دي شی او قسمت ريجات دي دا او سفتي دارنګي لثل ايبد خلقنا انا قلم الاسفار د ترقوم او صاحب ځک ځوكان ورشي ترقوم وی ته ورشي زه یې نه په خسته کې کوم دغه ورشي دله ریکوالدا او صاحب دي دغه چې بری بار برابرون دا او صاحب جامي سفار کول یوي پاکول بل وی کول یو دې طهارت بلل نظافت طهارت خو مزه کیږي او نضافت نزیب چ صفاوي دا نن چې یا چې ګمدنو چرپان چې د الله څخه تی ورکه دي سپيدي د اميشي پاره په لسماره دې سړې بدلې د سابه پوتوري دې اني د جمعیت د پښې سړې بدلې کیه خبردا زده دا نن چې بجامونه چې ګمدنو بل پور خاطر الاخير او ښهالي ښهالي سيد علي يوغ بندوي غنده پهلي توي موږ پښتانو څور توي پهلي تي جانې وي مانجيني پاتې دي ني موسبه لیکي به ميدار ته صفانه نه ملو فن به نه کېدای ځنه ماجلس ترته د سړي صحاري بس جاي مدار دې توه حالت باندې او دوم چی چې تر سلیمي تر سوي سلیمي دا هغه څه دي چې په دا نن باندې دی وایي چې تاسو ته دی ووکي چې دې دیو پر اس سره ولا مې صفه او دوه راته ته وزري او بیا چې پیریادم چې دېږي ځايشي او بیا اوسېګا چې شي زړه دې او پلی در ذرکی نو آغشان که خانی نیوی او چطرد سفایی چه کم کفران که آغا سفا دا جانماز دی سره کپری دی سفا دی او سپری دیم بزان بانی کلی دی لگا بو آتارون دی بزان بانی سکلی دی لگوولی دمرو ناد آدم بزان بانی لگوولی دی او تمونستو دریگی ملکوتا تشبه بالملکوتا چه سوما چه کندر استازه اصطفاوی هدیو وجه ندا محدیسین حضرات چیوی چه چی کوم مدرسوک شیوخ الحدیسی تا صوقوری هدیت تبیت پدیر نزیفی دیر صفاوی صفاوی چه کم اکمره بیگنه اکمره بوم دیرسی بی صفاوی دنو شیخ الحدیس رحمه اللہ و تعالی کمره تا چه ساریلانا هنو بس لکه از قدرتی و خوش آلو آمس پیچه کم او جانمال او قرصائی و خالین مالین خبیح کرین آسر عبادت احقیرانی او در عوضای کی بیاد اعبادت چکم دنو سوی خواندوی خواندی بی لکا دارت و هارتانی لو ساخ دار طول چکم دنو ایا چې ته تللی مندار ټول وایي دا ټول چې کندن وایي مندار باب د په حالت چې کندن ذکر کوي تواهارت مونږ د دې قسمه ذکر کول بل تواړه تیواچې دي او په حالت په لوي دي انتقادات باطلونه زړه پاکول د اصله کي رزيلاونه زړه پاکول هغه جدا دي مخته شو غلط اعتقاد چې ګنده ختمول په هارس ثاني چې ګنده لغت کې دا کې چا نظافت او من كل عيب حسي او معنوي النظافة والنزاهة من كل علم حسين ومعنبي او فشريتك طهارة الفقه في استلاك طهارة أغلنا نظافة البدن والطوب والمكان من الحدث والنجس والوسط نظافه البدن والطوب والمكان من الاحدث والنجس هذا كل شيء عندنا وभारत سے بلے وماندہ په حالات دام شی استعمال الم توجرين على صفه المشروعه في ازاله النجاسه الحقيقيه والحكميه استعمال الم على الصفة المشروعة في إزالة النجاسة الحقيقية والحكمية استعاد مطهرين لك شاغ خاور على الصفة المشروعة فارة لفض شريط ويلي في إزالة النجاسة الحقيقية والحكمية فی اضالت نجاست حقیقی و حکمی کی آغی کتے کمدنو فی اضالت نجاست الحقیقیت والحکمی نجاست حقیقیان شاگت کمدنو جوسر علیم آ نجاست حکمی لگا پروجد مدرسہ راه د منی سره ټول بادن پليته ده 6 دوسا ته څنګه وینځل دي مطابق مسائل اول ذکر کی اولنه باب ده باب فضیلت فریضه فضیلت الطهار باب ده بیان د فضیلت د طهارت کی دا باب د ذکر شو جو محظوظ ته باو فضیلت اتوہارت فضیلت چکمدر اتوہارت دی بار کی طولت اللس روایات تی حت اللس روایات تی یوگا ذکر کی مسائل رکی فضیلت اتوہارت مختلف ذکر کی یوگا ہوئی یا توورو من اعمال <سؤال> ایمان و مذکر کوي دم فضیلت ذکر کوي صدا طهارت چې کوم دی نو ذریعہ جنات په مافرت د ذکر کوي آثار وضو مسالویت په ظهور او ملکیامه په حالت او د اساس پر د قیامت سلورون وی الطهور نصاح الصلاه ذکر کوي ازاد رجل ما يحسن اللزوم څسو په داس نه کې ارې له ذکر ذورونه ذکر کوي ارې له ذورونه ذکر کوي په سولي مسلو کې ته په یا چې یو مسلو باندې روایت نه تابع دي شارده 10 نمبر روایت نه چې نبی اسلام عليه نا فی دیل میں غیب دی نبی علیہ السراط و السلام اولنی روایت کی لطوحارت فضیلت ذکر گئی چه طوحارت من عمالی نیمان دا دار ایمان اثر دی ایمان اثر دی وان ابی مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ او مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ وی نبی علیہ السلام فرمائی لی الطوهور شطر الایمان الطوهور شطر الایمان تو آج ادام از درده لطحارت بمانا بانده الطهور او انشده فرطا فتحشی ان الطهور فعول وزنه بیا بمانا دا طاهر و مطهر را من السماعی ما ان طهورا فا قوم که بمانا بانده را دی بیا اعله طهور ز عمر دل دا اطو ور شطر ایمان دوور چ دین داری مان نیمه ایمان هي سرا شطر هيته او شطر نسپ تووي شطر چ ومانو هي સેવા دي شي نو مطلب ده چې دا په حالت دا ایمان هي سرا مطلب من آمار ایمان دل آمار دشا نده ایمان نده دویم شاولی اللہ راک محمد ذکر پری دی چی دی ایمان نموران دن تکی آغا صلوره و دی ایمان دا چی کل مرتبه دی احسان تورسی آغا لطیفت و یا پسړه کې نورانیت پیدا کیه هغه ایمان چې وړت تاسو شي ورəsi کذالک ایمان ایزادا فلا بش شت القلوب هغه تور شي نو دابی تاثیر بداوی چې دی په پښې مې دی بسري پښې نو د احای ایمان کې سره هغه ایمان سره کې سره او تور شتر ایمان یا شطر کمانا دمیست افرادی کمانا دمیست چې چه توارت ایمان نیم دی ایمان دا وصل دا دا سری ایمان مطلب یو وجد دا سری ایمان آغا تے کمدنو تقاضا کی دی توارت پاکوالی زائر و باطن پاک دا طوحارت زاہر پاکی وکانا مد ایمان نیمشوا ایمان دا باطن صفائی و او طوحور چه کمدنو طوحارت دا دا ظاہر صفائی و درہم چه کمدنو دادے چپ ایمان ماں کبائر ماب کی او کتوحارت پا پانے سبائر ماب کی درہم ازادا چه دی ایمان دا اجر پر نی بابانی توحارت تیر دی ایمان دا اجر پر نی بابانی دی ایمان اصلی اجر اور توحارت چه کم دنو انعامی اجر داشر آوال نی اجر سلو رمضا چه لکسن جو طول اعمال دو شریعت موقوف پو ایمان ماننی چو ایمان نوی چسنی بی ایمان نوی نویس نشتا تیسا من قبلی گی مدرشان جو دی ایمان دیر اعمال لیچو پتو موقوف سن لکسن جو ایمان موقوف پولید کل اعمال لیچو زه نیمه په څو مله او دسمه په مله دې نو په مله دې او مالو به اته ور شو ستر لمان دغه جمله الحمد لله تتم له الايمان ميزان الحمد لله دقيته لله الحمد لله دقيته لله تتم له شبهه مؤنثه وتأويل للكلمات وان الحمد لله تكون جمله او كلمه واذا جمله كم دار الحمد لله ذاتم لعو المیزان بل روایت کی ام لعو را غلی دی ما بطاویل دل لفظ و دل کلام باندی شایو علی اللہ رحمه اللہ خبر باندی اصطان ذکر آغا پنیز باندی ندی حر قول او د حر ذکر در دی دیج کمدن و یا وجود دی بالمی مثال تی على مثال کې تمثيلي وجود دی دل الحمد لله چې کوم تمثيلي سره وجود دی मुद्दा چې کله زميزان کیوا شي تل کېوا شي د آخرت چې کوم را زات تل را کوي د دا داسې شي کله سره تل تل کوي دغه تمثيلي صورت یا دي ها لوقدر ثوابهم مجسما لوقدر ثوابه مجسما کردې دا ثواب مجسم کړ شي او دې نصیب کړس کړ شي ور تر شي څه ولا ور پړ شي و سبحان الله و الحمدللہ تملعانی او تملع مابیر السمعواتی ولو او سبحان الله و الحمدللہ شدوارے سبحان اللہ کی تصویر ہوا او حمد کی تحمید دیں نا اللہ رب العزت معرفت نا دو جملی ری اللہ معرفت چکی گی دو جملو بانے کی یاو جمله دا سیدا چې الله دا سید دی دیو جمله دا سیدا چې الله دا سید دی الله احد الله الصمد دا سید لم یلد ولا یولد ولم یکل له کو فوان حدا دا سید دی بیان شریعت مختصر دا غوږ دا خبره وا تسبیحاتکم بیرو الله شریک دلری لا يقل لهم كل في المرم ولم يقل لهم ولی من الظلم دام, دام سبحان الله دا. لا تاقضه وسنة ولا نوم دام تشل. سبحان الله دا. سبحان الله لی روگ دو الحمدللہ ملی سو خوگ دو خواهق سبحان بالعالمین الرحمن صدا الرحیم ان الله غفور رحيم غافر الذنب قابل التوب دل ټول همدغه قران دی فرقې نو دا د ټول تقدیس پاکواله الله د دې ټول یو نه تعبیر او سب سبحان کی سارا. سبحان الله سره او کمالا دل الله رب الذتیل نو د ټول نه سبحان الحمد لله سره ساسرا الحمدلله ساسرا به نور الشریعۃ قصر کړه ا تهسبیح د تغیورو වල اله الا ساسرا اور د تاریخ کو تغیورو سو الا الله ساسرا الا الله ساسرا د دې وجوه نه نبی رسول الله فرمایي چې سبحان الله وبحقه از وزاده چې دی مني چې کلمہ تاندی خفیفانا دی حبیب <حبيبتاني> تعالٰی الرحمٰنِ ثقیلتان فی المیزانِ دا داسې د ګندرسې کډی او دا الله محبوب کډی دی دادوړه الله باکو دی دیورار موږ څه دې د وایو تلکینشتا دا پرسیو خدای دې کې ثواب دی دې کې شهره صاحب دا راز حاله مثلا او په طالق زفاف درکې چنه روحاني صفوي فاعلا فوائد باندې چې اوه لشي روحاني फायدون دي وروفي فرض موسو سه 33 زل نشويله 25 زل وي 25 زل نشويله لزلي وایو رېدایمه رېدایمه چې انسان خليفه دې جدی <مجده> سبحان الله سره دې تصور کې چې الله کوم سجنه برما کې ناپوختي او د خلائق په خلاف ما هغه زمانہ لري کا زستاله پښی بیانوما د ریه تر څو ما روانو او حمدنا تعالی لري ټول کمالات تعالی لري مې عقیده ده ټول کمالات تعالی لري کوم کمالات چې ستاسو شان سره مناسب دي او دل تنکی غرق کاری قول بکر دی او زد عبیس کاری قول در بار ناغلی ما ما ها کمالات پر ما باندی راواشو در روحانی تاثیر لدی لوی تاثیر لدی ذکر دی سبحان و الحمدللہ تملاعانی و تملاع ما بین السنورات و لاب در طور زمک و عثمانی دکر دی در طور زمک و عثمان تصویح نوی در طور زمک و عثمان دا اللہ سوی حامد ویدو طور تصبح العرص موات صر والأرض ومن فيه سيدة وَلَا كِلَّا تَفْقَهُونَ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُصَبْحُمْ حَبِّهِ وَلَا كِلَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِئِهُمْ رسول الله عن الله والحمد لله فَأَمْ لَهُمْ أَبْنَسُمْ حَمْ يا هملا ان قاموا وراتيم ايمان سماوات وارض والصلاه نور ده ده نور سي ګندنه دا نور دي والصلاه نور مرشره زمان دا سڑکی نورانیت پیدا کئی وَسْخَلَاتُ وْنُورُنُ خَبَر تیارا ختمائی دا آخیرت تیارا چه کمدنو ختمائی آخیرت تیارا ختمائی درہم چه کمدنو دادا دا روحانی نور دیں لیکن تنکی زمون بدن لا آگیل چه کمدنو نورانیت پتار گئی شیراناوی نده دفنیت کی انشیراح ہوئی مونز دی نور دی دار روح کی نورانیت پیدا کی نورانیت پیدا کی اور دیر تاثیر چی کمدن کو روحانیت کی و مونز لڈی تاثیر لڈی او دیر و مزراتونا دا نور بچ کی لیفر این مان الفاشای والمنکر روحانی ظلمات کی روحانی مذررات تی پاشا ومنکر روحانی ستی مذررات تی وچی رنان رساروی مذرراتو نو بس شی بچ شی مذرراتو نو بچ شی ومن شر رغا سکیلی دا واقع با تا تیاری نو بج کمدنو بچ شی روحانی مذرراتو نو اغینه ولبی الله بچ وسل قد برهان صراقه دلیل یو دلیل نجات دلیل نجات متصدیق بره سوک ستکاو په ی اول ذکرند نجات ذریعہ دا غل نجات ذریعہ او دین و صدقه برهانو علی ایمان المتصدق صدقه دلیلی فی ایمان المتصدق بارنی دیج محبوب سیز او دیج بل چاله بلا بدل بلا عوض شلان حویدو بیت جزا اولا شکورا ایس قسمه در اراده نشتی و غلی ورکی او پلگتلی شو امال لناس اگل <سؤال> رعالی، نا از سوکورگوزشی، بیسر د ایمان زور صدی، فکارده، در بی ایمان دی، شما ورکو، زمان مولا زمانا بدیسو شو، رضا شو، د ایمان دی، شما ورکو، ما اللہ رب بلیزت شکنونو مالا دینا دینا دینا دینا را خی، نو در با قیامتون ایمان د ازا با اللهم ایمان دی، ازا با قرآن و بسونت محن ایمان دی. و برحانون علی ایمانی هی جه از قیامات و از با زده دو خلاس و دلو بپاره دریدی و صبر و ضیعون صبر و ضیعون زن محدثین شر راستی کرکی شباز دا مخی چکندن و دا مخی رقون لکن آو صدقاشون شو و صدقا و کی زکاة شو آو صبر صومت تاسو زه زه تا ورځې رات دا د سبر او عبادت امامو نه ده چې به وانه هغه مخ ته برابر اوسې پراتی ولګا فړې شي نه ولګا صبر کول نه سکه ولې صبر کولې یخ هو لمغلی سي پراتی خپل کولې سندورلې او څ څلو کې لاته سکه او چه واجده کردی نو مخده ده بلول آوڑی راوڑی کولا کئیس کولای نشی لکن و دار صبر یو لوی نمونه ده لوی وڑا خبر نا صبر ده لکن و وستبر و ضیعوان نو مراکتی نوی روجه ده کو تابیلی دی بچا کردی صبر با نکردی چه دار رنا ده لکن دویم دار صبر مدرات طورت کامات ده شریعت کی بس غاير د صبر په دېدل نشي خو زن صبر په عمل مي زلي و صبر علي العمل او زلي صبر مینه عمل زلي و صبر في العمل زلي و دې کمنو لري عمل او زلي و صبر مینه له دین بانتا عمل کائے و دین باندی سکے عمل کائے مطابقی با بتا بان مشکلات سکی گی راضی مسائب بسکی گی راضی اندار صبر خیل عمل لے صبر سچے دے خیل عمل لے دین دین بانتا عمل کائے اندار سے دا غبر کی گی شبہ اندار بوچی اے اوزل میں اوکا صبر علی العمل لکی دل و دوام پا عمل بانی او درین گناهونری باغین سبری دلی و صبر من الامل صبر من العمل مطلب داری چه صبر على طواعات صبر زکندنو علی المصائد او صبر عن المعاسی صبر عن المعاسی واغتولو احسامو دو صبر تشاملن مطلب دار بس رحارن وصبر و زیاوه دا جکم دنو رنع دا او پلوشدار رنع دا نور رنع که دیر دیر رنع کول که پلوشیه دی شمس تا زیاوه دی قمر تا نور ویلی مطلب دا دی شمز زیاو نجد دی نور رنع که تا که نور را راقیقا و جعل الشمس زیا والقمر نورا او نور القمر مصطفى دمی نور الشم نصالات تے نور ویلی دی ذکر اصالات استفاده دچانه کئی تصبرنا چه صبر نی نصالات نشتی نصالات تے کم ننسوووی زیاووی صالات تے نورووی او صبر تے سوووی زیاوووی نو زیا و طول شریعت بانی حایو طول شریعت بانی و دیو جن اعقید حجی کم نرسو ویلا ضیاوط ویلا او اقید لحب دیو سر تعلق لر و صبر و ضیاو و القرآن و حجت اللہ کاوالے قرآن کریم دلنستا آیا و دلنستاوی ایع و پتاوی لامن انتفاوی او آلاد و غالو زسر روی قرآن کریم میں بیدار عزل د دنیا دا نو یاवस्था <تصفح> دي غمنه د نجات لري او بغذي اوستاده مخزري او بغذي يرفا و بيعاد الكتاب اقواما و يدعو و يذوبي اثري لذاك غمنو القران حجه کریم بجی کنم بطا دیلیسی مستاد نجا بشید سبیل آمد دو او کنپری دیخو دو نا خدلی رنوالیک بشید کلو هر صبح سوا کی من وم سوا او بابا یو فموت کو ها او مو به کو ها موږ خپل نفس فرسو زالې دي یی ساده شورو ده بچ سحر شي ساده شورو شي شورو شي مبا سوچ کمنو لګي خپل نفس کي آزاد چيننه قاملو کي او هغه کمنو صحیح طریقے سره هر روز د خدمت کي دنیا کې او هم شریعت خلاف اونه کی خلاف اونه کی مده دان ازاد کی لکھا دان سکی ازاد کی اوزن اوله کی ماهو گناه اونه کی ربین خلاف اونه کی ربین دشمنی اونه کی دان سکی تباکی دان تباکی بطار دا سوداگانی شروشی ها صبح اگایی مردم بکارو بارا آشقان کوئی لیلہ سو یارمی راوان او ناسی اغدو او بائی اون نفسو کندنو خرس اگر اکول نفس کارا آج کندنو اکول نفس کارسی فاموت قواہ و موبقوا وزادہ اون کردی دے او یا ج کندنو حلاک اون کردی دے فپی لا اله الا الله والله اكبر املان معبر السماء يورا اذك سبحان الله والحمد لله بالزارغلي دهويله ماجي دها دي دواء تفسيجين ولا في كتاب الحميدي ولا تلجام ولكن ذكر حدارميو بدل سبحان الله والحمد لله هارو السنه رواجه وفي روايات لا اله الا الله والله ورثه تومان خلاصون فارغ داد خدای چې رضا په صحیه دې نو خدای ګنښه صحیه ګنښه د ابو محمد په کتاب کې پېښه ده د ابو جنې کې پېښه ده په سبحان الله والحمد لله په ځای ذکر کړل بلې هر ورځ هر شپه او هر اږيږي <سؤال> چې سبحان الله نسکل ميزان والحمد لله افكر ولا اله الا الله والله اكبر حمل ما بين السماوات والارض ديږي زاديده دي او استغفر دي بعد سبحان الحمد لله وانا دي پته